كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وانزل الله سكينه عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا الصفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم جماعت جرورنا بس في صلوات اللي يسم الله جل جلالوه وجل شانه في اللي يسم الله جلالوه وجل شانه في اللي يسمى الله جلالوه Në të njëjtën, inshallah, salavatin tërën dhe selamin tërën, e kimi boaz dhe të rjesë Mohamed Mustafa, sallallahu alaihi sallem, me sinqeritet, edhe me laiket, e kanë përcim dhe të vërë i ti, ashtu më pritim kërë Allahu gjëllë e dhe lalu, dëshira jonë ashtë që salavatin e selamin jonë të netë arrinë. Në, shumë herë e kemi tek, prapër e teki përshkak se mira me u tek shumë, është mirë, edhe ajo kur nuk bëhatë bolë, Salavatet e tona, jashta ditës gjumatë, Rasulullah a.s. shkojnë në përmet me lajke dhe kurse ditën e gjumatë kemi thonë direkt. I dhaja qakum johë muljumat i fa aksiru a lejje min salatikum, ka fanë Rasulullah a.s. kërët ju mejnë në ditë e gjumatë, shtone salavatin e selamin salam e ju mbimeje, se salavatet edhe selamet e juve të unë mrinë edhe i këthajnë. Mën fallë a lejje falatën wahidhe sallallahu ta'ala a lejhi bihashra, aji që Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala a.s. ja ban një salavat, Allahu Jelle Jelalu huja këtan me dhe të rahmetët, me dhe të mëshira, për zëtë pra rahmetin të në bë neve, më bëf mitë tonë, më bëf bëhimët be e tonë, më se ban në kësanjë, në rabbel alemin. Ajeti nëmër 4 dhe e në surat të të tëvda, me të cilin në këto e javë, po mire mi, Allahu Jelle Jelalu huja lusim që i përjetimet e tonë, të edhe spjegimet që i A timë shkëmbejoj në nativesh ka ju përthenë xialën e Allahut inshallah presëtoj har Allahu qofë dhëna swaab apo nuk na ban mahrumin inshallah illa ka usruu qab nasara Allah pa Allahu jalla jalaluhu ju o besimtar ju o njerëz e ndihmuat apo nuk e ndihmuat Muhamedi Mustafa sallallahu alejhi wasallam ajhasht ajëna se ai ndihmuat pra në çdo rast ajhasht e ndihmuat e çka do të thot pra nëse qoftë ju e ndihmoni jo normale وقت انديه موث محمد بن صفار صلى الله عليه وسلم على دين نتي تكال انديه مو الله جل جلاله ام انديه مو الله يني لو كاني و دو فاطمه الله جل جلاله لو كاني مو ام انديه مو كوكوش ورنا كور انديه مو ديننا الله جل جلاله امرتو انديه من الله توجاليمي تفهم لا تنصروه فقد نصر الله ما هيك ترى طبعا ان الله ومن نصروا الا من عند الله ndihma e cila ju duhet o besimtar nuk ven prej që tërka përveç se prej Allahu Jelle Zhelelu ka thonë meni ajet qëtër in janë surukumullahu tala ghali belekum rezultati ndihma së Allahu Jelle Zhelelu qëka është si të nëndihmoj aj ka thonë sëka ma kushën përshë sëka ma kushën përshë ajet i qëtër i cili flek ka ndihman Allahu Jelle Zhelelu ka nuk ndihman është i qartë përshka këse kejtë Kurani Kerimi a i qartë ka von wala yansuranna allahu men yansuruhu kun indihmoi betama te kem ndihmon mua allahu xhellahu xalalu ka von kun indihmoi zeka mate kem ndihmon mua pra as ka ka zbrit geta et brena ka zbrit ni drejtsi prej drejtive te allah xhellahu xalalu te ata praktikoj njerzit me minimlir por shembull njoni e ka ni ar pa punun katon i ka mer voon ju ka mush me bari dhe at se me vrin to doash me punu verti shkrat ja vini shik ar ka rambita Ja ka komplikuar punën edhe më tepër, s'ka bankë. Ki dur ndohej të u kujisë. Dur ndohej të u kujisë për këtë djalë, ti shumë shpejt dalë pe sa i krize. Që atri ka më frikë në spiën, joni ka shpien, më ndërtu shtëpinë. Vetëm on e bën jo, ku i drejtor? I drejtorë ku i shive, i drejtorë katunarëve, i drejtorë xhamatit vetë, i drejtorë njerëzve shok, i drejtorë vjaznive me këtë djalë me ndihmën e zë për i krize. Mirë. Çkaçka ja ka ançuka djalë janë 10 vë atër është kësja si kanë që janë nën dhe në esër njëni për qative nën dhe ka armi e ja lip një gjallë të dhera edhe njëni për jasaj grupës rr. dhe sëllë e meriton më filhavë një ashlu gjallë unë e kam një gjallë du me shlu me ndihmu dikun ama ka armi e malip të dhera edhe a ishka se më kanimu edhe a ishka më kanimu sëllë e asuat gjelin të me merë me shërbisët që ishka kanimu dhirë Allahun kërani kërin ka thon un do t'i ja jap ndiemën teme, aty s'ka më ka ndihmu Dinin. Aty s'ka më ka ndihmu Fan. Kurse çer ve nuk do t'i jap. Çer nuk do nuk do t'jen të ndihmua. Vaktin e kanë i pyetje xhamatin dersh. Pse pra, po e shohim, jemi prezant. Jemi jemi pa më drejt për drejti. Allahu jelle jalaluhu ndemë nat muslimanëve nuk ka piavllon. Ja s'ka, drejtor drejti në herën shquplak doros mupa dish ka dukshme? S'ka. E pse këtu pra? Në Kur'anin e Kerim, Allahu jelle jalaluhu ndemë muslimanëve. Në praktik, në harper e har muslimanët nuk janë ndihmum. E pra, çka ka këtu? Këtu do ta bëjmë një pyetje tjetër, tjetër çeta, të cilën inshallah rinia jona gati drejtor drejti me na kuptu ke kimi qëllimin. Un po pesh këtu si oj ku janë muslimanët? E qëtash pra në qovë se njoni prajnere, e në rengjistën edhe nga pregolë, muslimanët janë slupçala, alas në shepa, duhet pra pikë diskutimi. Muslimanët janë në gjithë, pikë diskutimi. Muslimanët janë në Bosne, pikë diskutimi. Muslimanët janë ku? Muslimanët janë në Algjerë, pikë diskutimi. E pse pikë diskutimi, qka mu bohë? që për në tregoj pëse pik diskutimi gjëmatin daruar një prisa arab bashkohor, meneve jeton bashk e ka një shtetë voglë malë, e u dhehesh një shtetë një shtetë jëtë malë arab të shpia me cilë të, të ratë polë frëngisht gjuhën zirëtare të shpia frëngishtek, frëngishten e ka ku janë muslimanën prap pa mi pas drejta me pyt muslimanët janë në nëhije në citi në, në diktatoriati në citi muslimanët janë nën maje në shqipka në shqilka në me, citi njeri të shpia pëllë për njështë i pit për dit amantubime për lang visht një lang portokallë, lang gjurshije kar shqipopullit kar shqipopullit të nuk jam unë i haramit shtetën e dhe të ka dam për botës islamet a gjë muslimanës të njën e dhe të ndalë për botës islamet Francesët edhe Gjermanët hinë papasosh, atë në pali pavizë, pavizë hinë, ku janë moslimanët? Qito qështun, që së tunë që këtë halë, qito? Qka mësimin fatar e kanë të kufizumë, prej vizitave njën i qetrit janë t'izullu. Në qabë e kur qkojnë, ja shkojnë, ja së në shkojnë. Pëngohën prej qafirit, në të njëjtën pëngohën prej vlauët. Pëngon për e ulemove, pëngon për e bashkive, pëngon për e njëzve përgjegjët, pëngon pëngon për e njëzve politikët. Teri ta mirë zhvizën për nubra, ka problemet mdoja. Mirë, ku janë muslimanët? Pra muslimanët kanë në të jetu me një bot katastrofale, me një bot nga të rrume, ku ato ritualin e vetë, i badetin e vetë, rrubën e vetë. Udhëna ka ku kanë qejh me mri, e paskën ja prej muslimanit ja prej jo muslimanit me tharra traja, me tharra bagrimi për ekstrume përpara. E etë tash pra, çito, a meritojnë ndihmën Allahu xhallazelaluh? Jo, e kush janë ato që a meritojnë ndihmën? Si janë ato ato? Ato që janë. Ne hemin temën ton, lidhen me hijrat e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, alias që më kalu prej kësaj teme jashtë. Rasulullah alayhi wasallam javën e kalu me kush ka qenë me neve, kemi mëk. Deri ta arritja aty në Skajenë e Madinës. Në Skajenë e Madinës kur ka mbrimë babakrin, Abdullah ibn Arqad, a uh, uh, uh, uh, uh, Abdullah uh, Amr ibn Fuheira, katër vet kanë qenë. Resulllahu alayhi wa sallam, uh, Abu Niad, Abu Bakri D, Abdullah ibn Arqad, Elaan uh, ibn Fuheira, katër. Ti to katër vet kanë ardhur në Madinë. Kur kanë mbrimë në qytetin para se të firmëna, janë dalë me rëna këmbën në Kubah. Në vendin Kubah Resullullah sallallahu aleyhi ve selleme ka ndërtuar xhamin. Xhamia ka im nisot hala, do ta ket gjithmonë xhamia e Kubah nregull. Sabit Kanaiti ti Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem e kemi shpjeguar javën e kaluam. Sot po e thekem për me për me ofresku për me bajt men ta dimë çka jemi duke fol. Keq, e din, zëmat i thonë masi ka marru xhamin ja di vet, po. Masi ka marru xhamin, po apo jami mot mot me siguri Kanaiti. E ka marru xhamin? Afar disa vakte, e ke sa kanë buar ato vakte niset. Po ka deri 4:00. Katër ditë ka nejtë edhe a njës prajë asaj gjamije me një fisë e ka im një fisë i beni selim. Me fisë i beni selim ka qenë ditë e gjumonë. Kërëja në mozit gjumonës e ka zonë qatë vendë. E ka nëmërtu një gjamije dhe gjumonë e ka falë përën gjumonë me dine, gjamije e banë emni mesin dhe gjumonë. Kus ka qenë mesin dhe ku ba, kërë hipe është në balkonin e asaj, talish mi rapin ma shpine, para, ba, para balit, e para gjami i shka tjetë qajë gjamijas mesin dhe gjum ka ne i pak në pisin Beniselim edhe njës për në qender hudbën e par sefën gjumon khudba, ka hudbë apo hudbën e par Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam kure salimit, jumaas, ka majnë në gjamiën e Beniselimit në gjamiën e gjumon ka thonë ka qenë hudbëja shumë shkur ka thonë o musliman o me të jem shtore ku i desin bëjë fjallën bëjë të sëllët dhe ti tham ka thonë ka më arë koha ku njeri muslimoni ka me ishlu delet e veta edhe ka me ishlu kafshet e veta kan me kolod në shkratim që shtë kena të qefë pa që ban edhe uki me to ka me hangër bari s'ka me guzume i prek keni kujdes apo nëse ditën e kiametit Allahu gjelle gjelaluhu me njarin për juve ka me diskutu drejt për zbrejti pa tërshumene dhe perde ka me ju vetë për punët që i keni banë këtë botë edhe ka një me dhonë logarien për të madhën e për të voglën. O salamu alikum, edhe ka zbrit për shkallë përshë. Pra, qëto musliman, të cilët e kanë përjetu, qëto musliman, të cilët e kanë përjetu në shekullin, në ditat e amë arim një Abdulazizi, i të cili karikën e ka pasën shamë, ka qenë halifi muslimanëve të divet e tre muet e tri dit, e ka urejt shtetin islam shumë të malë, në kohën e këti i burë, në kohën e Uqi ka kolonot me delë, Uqi ka kolonot me ran bari. Nuk i ka hëngrën dhan 2 vete 3 muje 3 dit, Uqi nuk i ka hëngrën dhan tasihare. Mra banno, nit dit dit vendi çoban Bagdad, kur i ka provuën te shpia fazo 3, Uqi ma ka hëngrën i dele pron. Tash ko flirë ha. Se çobante mir kur pia ai ka Uqi dele vo bëzëk. Se me zotnie nasë mos kaë sap ditën e 30 në sinjerdit, manal për një dele hakun, fa Uqi ma hangrni dele. Fa as ko ber fli. Ko ber fli. Pra kjo është çetër kuptim kati se di. Ale al-Shubali ka thonë jo, unë se di ama po kam xhef me dit. Pra halif janë sham ka dekta. Smundet me pas çeta sen. Paska dek halif, ne sidis ai vaje neu keda hava nevel. El el el jo van do nevena. Et e tash propo pysisi moje moti ndarshëm. A kan muslimanë xhalife. Spa ku popis akan. Për djegja skan apo. Edhe me pasta problem a hash i drejt ajo. Edhe me çen Problem, a është problemë a i drejtë a jo, a është insani, a muslimani, a i drejtë A përnër me shërjotë, a është omarëm i abdë l-aziz, a është omarëm i l-khafabë E pra, a si drejtësa, a s-sahitë e, e, e kush të ha pra, uki të ha po pra. Për që kez në ka hongër uki, jo pësë allahu gjëlle gjelalu musliman vë ndihimën nuk javë javë javë javë Jo për atanë Pra, ku kanë abdëfekti A kanë abdëfekti pësë allahu dhe të e këtja ashtë të muslimanët në dhijemën a ati nuk e meritojnë me këtove prime, me këtove prime të sobi jo dhehe që unë e di milion muslimanë të shpia foli frengisht të shpia foli zhjohën zirëtare të shpia frengisht e fët njoni prej vlasnive shka atur angullë gjami i sot e, po kisë pas ka pijë karakteri marapur, që që bëhë kjo? arap, muslimanë, zhjohën zirëtare me grunën dhe me sot frengisht të sh Me miliona janë Me miliona janë Shka tullin e vetë Kur të rritët pintat veçare E mësojnë shkollën prëngjishmi ja bo Me mija në anglisht Me mija në cullët e vetë I mësojnë në angli Në pësojnë gotën arabe Se ju venë në nëshmim në nëshmim me ato qurët e cilë Në London i mësojnë cullët Unë e popis, pra Qaj tulli shka të shkollohet në London Qaj tulli shka të shkollohet në Paris Aj, shka delaj shka, Kur të venë e pëja gjë dhe në përnë tërë e thua ti që tash bëlla problem ato e pasken shumë zorra gje e dini se burot e tonë ngurbet burot e tonë shka pëllujnë ngurbet për dino a keni vetë di e gjëmotin dërshëm se 9% për qenë prej ative me cull të vetë në shpi Gjermani shponi thua ti po kur kanë abo kjo be lapa ato gje kanë shku kur bo jo abo moti abo moti Kur ikan marr thull me juajë mëni hare, thukali në shkollë. Ësht interesant, menan mu i duot thullit për me fol gjermanisht, gjermanist. Menan mu i hu, që baba vë kalesë në kafë, se djeca mani ishten heth, vet sa gjermanistën e pogonit ti. Me çat pogonit, tek luçit e dani atë të, të, të, të shrafërit e kompresorit, tek sanëkit e pastrimit e farashit, tek kupatillat e banjës të, të, të sapurit që i di përmesh, gurë kti, ama gjermanistën se ti. Ai sa roki e di bash gjermanist, etj se ti Të shpija germanësh folë Kan harruat kan e ka pra, kanë gut vetëm kur të harroish te ki gut tonën e harron se ki fajtonën se ai ka pa ta fletat xhole tjetër ndoshta ka fen tjetër Po lu kanën veç çer defekt po kan shmi edhe na defekt ka duhet me pa më të parë më të parë duhet me pa vetëm ka duhet me përsi të më permision më të parë më të parë duhet me permision vetën kur ta shoh mi o ta permision gat vet vetën i shoh mi edhe i permision çer edhe fjala jone kanë dikim jamatin dash kej këto visedat dherin këtë moment. Shka kemi për qëllim? Për qëllim e kemi urhtimin e Muhammed Mustafa, e dhe vurjen e bazave qëshrije, në bazat që noshan medine, pas a rritje. Ka harë për i pisit në një selim, me shonë këtë e vetë ka hinë qëndër në medine. Ato vajzët e vogla, ato të mlojat, ato gratë, ato burat, ato pleqët, e dimë gjëmati se dilëshin edhe e pritëshin me dita, pi kur pa të mërë vashë se ka dal Diav në Ram dilshi repression ai nuk er por kur arritin në Medinë, kur arritin që të hinë Medinë, janë folur shumë fjalë, janë boshur poezi, janë folur shumë fjalë bukura, prej fjalëve disa goca, disa vajza, disa chica të vogla, prej fjalëve që i than than, marhaban. E kanë thënë sallallahu alaihi wasallam, ya habdhan bi Muhammed, nahnu jiwarun min bani najarin, fa ya habdhan bi Muhammed min jarin që në jemi vogluqët e fisit beninat jarë, mirë se këharë, oë Muhammed, ma i mirë i jarë, a ma i mirë i jarë, dhe më tonë, ma i mirë i kujë qi, ma i mirë i pëqi, e kanë pritë Muhammed Mustafa, si të sëllë fis me njerësit dhe vetë ki shqef, që hajtë kalojnë fisin ati, mirë fa, Rasulullah a.s. e banë të me vetë e islamin, e banë të me vetë e shkirtin matë marë, aji me urdinë Allahu Jelle Jelaluhu, edhe devjë ati, ishte duke pas kujdesh që mështë jëznotë dikush, Duse, duke pas kujdesh që mështë dëshprotë asë nja, duke pas kujdesh që para gjithë me tjeti barabartë, ju thamë njerëzven me dine, da uha të inëha ma'mura. Line devën të e me mështë e njëllëni, mështë i qitë një asaj kërë gjohë me hongërë se këtë e keni, ajo është e urnume se ku njëllë. Pra këta e komandon qëtër kush, prej si për e ka komandon ajo njëllë këtë duhe vetë, Rasulullah tullahi alaihi wasallam devya you kalal Medine parani parani me ne bash me ard vogel et cila ka qen e 10 timave e cila ka qen e 10 timave nat vend edhe mija yatimave ka fol Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam o ne yatimat e mite se ne jam duke i rrit do te i bindi se ki veni inshallah do te jet vendi ku do ndërtohet spija me madhe ajo spija me madhe ishte xhamia e Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam E ka më sfajë, i kini shpjeguar këtë gjona, jemi te i kaq çarta shumë. E ka ndërtuar xhamin. E ka ndërtuar xhamin Medinë natën ku Karabeve. Në çat xhami falen Hadith-të kur shkojnë. Në çat xhami Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem ka shtëpinë. Në çat xhami Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem ka vorrin. Në çat xhami ka dhomat e grave. Mir po, deri sa ndërtoi xhamia për një pesë-gjashtë muaj, Rasullullah ka ne manifest, menimetinjeria ka ibn Khalid ibn Zaid, teşfija Khalid ibn Zaidit. Kësh tani problem të vogël edukativ i shumë i ngritur me zotrin e shtëpisë, ku Resullallahu sallallahu alaihi wasallam dëshironte me neën katën e poster, e zotria nuk dëshironte me neën e hapër, un po ishem problem se kiska çën problem. I thëkë ja Resullallahu ti duhesh me neën e ndalt. Thëkë ja i zotit shtëpisë, un duhet me neën e posht. Thëkë ja zotëri, o Muhammed, o tani amar Allahu te zelalu. Fundit do të luin neën, do të çeset do të çeset hapur. Nuk e kemi shtëpinë të shtëpia e muslimanëve mas 14 shekujve me betan marmatuar me staklënavun me pastot me qilem me, me gumë me plastik me ibërcuk me shkamos nuk e kemi kthisni në asnjërin e kemi me vajto as smith ajoza ozotri ti me gjith fëmitë tu do të rrinin atë a on do të ndrai poosh për shkak të vin vizitues pa me radh shumë janë vin me pa mua e une nuk banë nalë, unë nuk ban nalt me nejt unë do të damtoj ti më shumë atare ka kanë zoti shtëpij Rasulullah 6 më kanë një në shtëpinë e këtij njeriu port Halid ibn Zaid kush ka dëshir për xhamatin me u njoftu me kët njerëj më thut di çka përkët kja ash ai njeriu i cili masnava te 4 viteve kur kemi shpjeguar më herët masnava te 4 viteve tjetra te aty i plak i ka thon gjali vet çikja ash ai she i ka thon gjali vet o birn shtratin e vdekjes i smut pa armat armat per luj pa bab babin deru Lufë ta nuk ka për ti e më. A gjithë qëtër kush angajorët? Tha o birë janë, pra bëma Kuran i Kerimin. Ja ka afru më shafin gjalli, ja ka pasem në e jupë. Tha o birë. Tha lezama ajetin, i tili shkruhen sër s'ka luft për fleqët. Tha o babë. Shka të mundohëm? Tha nuk ka këti ajetin Kuran i Kerim, që për fleqët nuk ka luft. Tha ma si s'ka këti ajetin Kuran i Kerim afrumi armët. Ja ka afru armët e vaquë, e ka organizu ushtrien me hap Konstantinien, a qitë Konstantinien e pjala, në gjuhën moderne islame, dhe më thonë Istanbul kur se në gjuhën ortodokse dhe më thonë Sarigrad e kur më suboh kar me ushtri prej Medines, dhe rinë e vendin e qujtën Izmit vendin e sot qujtën Izmit e dhe ati a plagut parenher me Bizantën luf e kanë tritë shokët kanë thonë ozë të tri anë Medine pukit jeshtë me të qunë varë A këtu për ki qështë me të vërosë Kuj evra Tha jo Do të hesni me muet e para A tje ku jam pas njës Intensën e fundit Kë kam pas Ku kam dash me arritu Nga gjëtëm vërresni <coughs> Në tokën e anëmikut I thamë sahabët E të ta, se bash me të vërosë Tokën e anëmikut Tha kur të në gjallëm Para Allahu Gjelle gjelaluhu E gjelle shanuh I thamë O Allah i jam Unë këtu U përta njësë më avë Tje me asjetun Para Allahu Ja sta doar i Istanbulit Medine do thot se ka krij, e ka kri, e ka arrit emanetin e Allahu Xhejzelehu alaihu. Nuspin, e citi njer i kanëit Muhammed Mustafa Sallallahu alaihi wasallam në afër 6 muaj pas pas gati 30 ditë në Medine. Pra, xhamatin dashëm. Po kthamë për të thënë shumë pika të shkorta zinxhirin e ngjarjeve, të cilë e ke shpjeguar xhamat e xhamat e kaluam. Shumë shpejt, pa vonë. <coughs> për ne meritun di me Allahu Xhejzelehu alaihu. Ora Islame bejskuite guri i Mullinit vet. She pundash që do bë. Tash, ta prap, prap po fam. Udash që një omër e kfut kollanin e miditit. Njoni pundash që bë flet në stafin e mamës Mustafa. Njoni pundash që bë ble, di dheve. Njoni pundash që mëson çlujja tudh. Njoni pundash që më të mluh pin me katerçine 500 km. 500 km duin lirish. Pundash që më të mluh me gujen e dhat më tepër, di li më dre. Njoni pundash që mos e lukola, si djeta si ta sulmojn zotrin ta sulmojn ata. Njoni, s'ka punë dashkë me vroj? Po, Pundash kemë dawn delen nude me me me me dikush me epi, këtë punën marr. Ai çetri s'ka punë bake? Çetri po mënoj kë me ndresh jamien. Njoni po ta fal kë orën, po ta bën kë vakët? Ora, jo, jo vakëf, jo vakëf, bashkë orë. Ndokë, ndokë se ju ka të shpjegoj pasi të kem harru pesë teki prapë vonë harë. Jipni ja burra. Njipni anë stok me çetah momentalisht. Ta kan marulin, si ta kem takë edhe një herë se nuk bën të vol e kanë maru arabët e kovejti një gjami në qendër tirandës mu në qendër bash prej qendërës krejësore një 5 minuta në kërë gjamija ka hem një gjamija tabagve ura që i egzisonja të imrena nga gjamiës e ka hem një ura tabagve mahala e ka hem një mahala e tabagve e kanë maru gjamiën e ka hem një gjamija gjamija tabagve të erin shërifa apo minorja gjamija apo komplet ka t'i posër ka t'i posër apo me drefej Kati e për gjami më thea jodja, shumë në regu. Kura kri kejt gjami më, a bërta mam, miftia Shikiri Biliku, miftia i tironëm. Shikiri Biliku i ka morë të sultë natër, ka shku e ka morë një derë të hekret, ja ka nukë saj derës për jasta, edhe ja ka nukë një drisë të madhë. Sa një ki i le gjimë, i ka shti sultë mrejnë në medrese, ka të në kja bëna sa jeme. Edhe sota të banu mrejnë. Edhe sota me sultë mrejnë. Njoni ja kishte sel Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam shpien e mrenë. Ja kishte shlu ka te ne postë. E ka ndihmuar e ka Allahu dhe le thellu. Njoni ka inj jamim mrena ditën e jumë ka u nden der në xhami o zot ndihmona. O pura o zima. Ju tregoj një rast tjetër në Shqipëri. Njall ka punuar në ndihmë humanitar. Sëjata humanitare çajë së janë gatunë aty ka baru jamë. Kur e ka bëtit zjamin keq, çai djali ka vëllë shoqat. I ka vëllë di kamera, ka, ka trim një tash i mart, edhe një printer një me kujtërmarka Dini, i ka shit për 60 dollar në ulë. Shoqata ka përgjon për punë. Kur e ka përgjon shoqata për punë, ka shkuën gatonia kanudrin zjamir, ka thonë këtu të mfalet kurkosh se më ka, ka, ka përgjon shoqata shka ka bëu kët zjamin. Edhe sa dhe mavidh që moti falë jashtë, edhe hoja i thon këtu të ka. Edhe najmramiz bashku i ngrenë na durp Allahum mansurna ya ja, rabbal alamin. Onza ndihmon ndaj almikut ton. Po pes vallah, ndaj çdo i tan mik me me ndihmu më sfare. Ndaj çdo i tan mikun e po po e dedikoj lutjen time ti Allahu xhelnizelalut na ndihmoj. Para na na na mo na mo ka ke ni mik edhe ka ke jam me. Jama, bashkëtarë nderuar. Jo si çeli njeriu, i cili njeri, lajmrosh tash musliman edhe tash musliman. Jo si të lë njëri i të li deklaro Se unë këtë dhe e du Edhe aje dënë këtë të, të e për një me I nuk ashe vërtet Jo si të lë njëri si thot jam musliman Edhe e han arën e huj Ash musliman Jo si të lë njëri si thot jam musliman Edhe e livron në udhën jam musliman Musliman është a i shka e livron në arën Eshtin pat ka udhën e gjannë udhën Qikë jam musliman? A i qetri shka e livron pika udhën ka arën Aja është që Kur ti takoni ju qera gjallara, to ju thojnë ndryshin. Unë këta kam qarë, thojnë ato jove. A e rashë musliman, ama gjuna qara. A gjuna qara, e pali vruni ju. Po mirë dhe, të pari në blok gjuna qara po. E në ditit? Në ditit shka, që i pari u mërën bërë gjuna qara. E i ditit? E ditit, po gjuna qara pe. Mirë. E i treti? E i treti shka? E dhe ki gjuna qara. E katri? E dhe ki gjuna qara. Njoni më kanë zërë muë një një nësi, gjuna qara, po. Të leka arë, kur sa fri, halat u po gjuna, më kanë zërë dhe qetri. Epo, mirë me lave, jam i daqë, sa i kam unë e ti, sa si, po do mi më nëzërë muë. Una, katërshim të opa i kam, a. Po ti me di, një mshelë muë, kejtë uzë një mshelë muë, me ditë, me ditë si itë hekëm, nëa nukëm le me hësë. O, vura, një ploga shumë, një kokë, një atomë, një grull Një një grënjë dheja në shumë Men kushëhan Një vi të arës huj Ka thonë Rasulullah a.s. Tu viqa jaume l'kijamet i bitë Se pa arëdin Zënë varët njërkohët në qatë Në shtatë qësi toka në është ka i në të ju e në dudë Në të ditë në kijametit Gjunacarë apo A në të qapra gjunacarë Gjunacarë i kurqon Ku shtatë toka i banë në ditë në kijametit Në qatë Gjunacarë sa problemi maë Es ka bën Gafiraja, pa nuk bën ditën e këamentën, po çe si pun. Çe si pun, jo Allah ve jam i dashur. Jo Allah jam i dashur. Kështu nuk ndihmohet. Kështu nuk do të jemi ndihmuar. E mos kalojmë çaj tash në fazën tjetër tonë, çetarë me dalës, me bisedu për shembull për ato. Ska shumë herë para ato punë kemi bisedu. Es ka domethënë me librun Hudën, çka domethënë me shtramun Hudën, çka domethënë me mendu për çert, çka domethënë me i çerbi teatrit, çka domethënë me me skuqe i mundi çert me apo hajri për këto mos tim hiç, për këto mos tim hiç, se këto puni kemi sqaruar çishmë kaluar. Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, kur kanë në Medinë, prej derësve që kemi vënë përpara, i ka vënë 3 gur. Në Medinë i ka vënë 3 gur. Çe tash jemi motë mendojnë se ka dalë terekaj ka vënë 3 gur i ka, ka ngulmën inventashir mi ska të dalë piktive 3 gur veti. Nuk i ka vënë gur te koshi të Sallamutit. Nuk i ka vënë gur ta Amar. I ka vënë 3 gur taltonit në themelin e ndërtesës së sajve. Ato 3 gur janë ndërtimi i jamir joj i kanalizimit ndërtimi i jamir joj i gratë ka qështoqët ndërtimi i jamir joj i vëdovodit ndërtimi i jamir joj i pënda me kuska oj Rasulullah s.a. nukaj i fëshi a i nukaj nëm të qër me maru bran kuska oj a i nukaj kështu a i nukaj kështu a i nukaj të qënë a i nukaj të qënë il hawa in huwa illa wahju njuha a së nuk fëlep a së nuk pënon për Sasa kamalu brown an më sforia thoajë, Medina, shohinë reakcion, thonë, "Ani brown, çe përmis luçalkën, të dom, e marrni brown aty, edhe e bën dherxhave, bën, për merak, edhe mbledhën xhinja thojnë, "Do. E mirë, dobro. Ora, dobro, nema problem. Zašto je dobro? Pa dobro je vođama, pa voda što ide tela zima, ide bez veze. Samo u Ageiskomore. Zašto da ide u Ageiskomore? Kad mi imamo brano, ovde imamo vodu, imamo vodu, vot, bistra voda, luçalka, voda rička voda. E, dobro, dobro, dobro. Po mi e rada shamir, po të përpër pra, o katonari i preskët, o musliman po të përpër, vardari ku a mëmën e nga të shku, që 500.000 vetë, që 500.000 vetë në gejtë komore, e pëshinja, ku a të shku pëshinja? Pëshinja në gejtë komore, e reka së të gjanit me shku në gejtë komore, apo? Reka së bxarit, të gjanit të cilët i kam pa dhejtë brejeshka të të tësë, pësë të, të kanë ku me pjujë. Ja, çfarë ti dil fikëç sulcial, derë në një i mulj di prikullica traktorit me breshka, skal ku me piui brando maru sulcial. Hapçini atërin fit, vardare tani për mi fit. Ato në as, ato në shkollë nga këto komunë. A ka sulçarin në shkollë nga këto komunë. Dorën kok këtu, era të shkute spija. Dorën skuq të kovaci tamurë tarez datën drebona në ta buaj burghi. Tu shkute ka spija te thell këtu. Te thell, te thell teri tia që më nën tro, kur ti nën tro të, të, të, të lëvitë parkligatore e mos dil më u bind tek apo ne e mia ani hoja tek upton ka tani hoja na hoj ai a dhesin ai a dhesin ai a dhe tek mundë mod kso nuk do te jemi ndihmuar e mos kalojm jeta na fazen tjetër tonës qetë medalës me bisedu për shemb trato ska shumë harra për ato, ato punë kemi bisedu ska domethënë me libru hudh ska domethënë me stramu hudh ska domethënë me, me, me, me mendu për çert ska domethënë me, me i çerbi qetrit ska domethënë me Mbes ku ke mundi që erdhi apo harit për këtë mosfim hiç, për këtë mosfim hiç se këto puni kemi shuar çisn e kaluara. Resulllahu alayhi wa sallam, kur ka ardhn Medinë, për i derseme që kemi bën para, i ka vënë 3 gur. Në Medinë i ka vënë 3 gur. Që tash edhe motë me mendojn se ka dalë terek ai ka vënë 3 gur i ka ngulën inventa shihmë se ka dalë efektivë 3 gur vësti. Nuk i ka vënë gur te kosi të kallamosit. Nuk i ka vënë gur ta amar. I ka vënë 3 gur taltonit në temelin e ndërtais së saifës ato traguria ndërtimi i xhamit jo i kanalizimit ndërtimi i xhamit jo i gratës së shtosës ndërtimi i xhamit jo i vodovodit ndërtimi i xhamit jo i tendave ku ska ujë rasulallahu sallallahu alaihi ve sellem ai nuk ai n'c'or më maru bilon ku skau a ju a ju kaktu wa ma yantiquna min al-hawa in huwa illa wahyu yuha asna kflak asë nuk përnën për dhe se Allah u gjelë me zera lushka ka urlu që se ka marru branën në majzë pare ato a gjënë me dina, s'ka dhe një rejkë dikun ka marru një branë, që për misluk qanë të zon, e zonë e marru një branë ati edhe e banë gjërgja dhe banë për me rakë edhe në le dhe në gjinja dojnë do, e mirë dobro o do dobro, ne ma problem za shë dobro, pa dobro e bërëne pa doba, që të i dhe të të lazima i dhe bezveze Ta më u e gejtë komore. Zashtë të dajit e u e gejtë komore, ka të mi brandu, i më më branu, aftë dhe i më më vodë, i më më vodë, i më vodë, bistra vodë, aftë qanë, ka vodë, rrënjës ka vodë, e, dobro, dobro, dobro. Po mirë atë, jam mirë, po të fjesë pra. O, katonari, i prezë këtë, o, musliman, po pjesë, vërdari, ku a mëmën e në të shku, që pas qim Nga ashtu janë të cilën i kam pa rat breshkat të top, të, të skalku me piu. Jam çfarë ti bën këtë luajtë dalën në një i, i mul di prikulica traktorit me breshkat skalku me piu i brando varë në social. Absinia tani fit vardare tani për mi fit. A ka na sa të shkoj në këtë komunë. A ka ashtu çaurin në shkollë në këtë komunë. Dorën kokë top, era të skuhte spija. Dorën skuhte kovaci tamore tani zaten drebona nëta buajburgi, tu skuhte ka spija tere se kso. Te fel te fel te fel te ti ajë më nën tru kur ti nën tru të lovitë par dikator e mos dil më u bin se kjo punë e mia ani hoja se kupton që ajo ja hoja hoj ai a dhe se ai dhe ai dhe te mu në ajërama zarin ai çfarë do të pushu di më në çish po hingto punë a di unë po të zgjoj pik shkur a diç ka nota i vaje atë trashë të takë bonon në uçan morin pun a për vodovodin për se temin për çeshmën si ta shifsh ku patill dëni hare Këta i thojnë ka përgarë që, këto kërti shifësh Këto ma për para i shetë Se i kemi vlazni të bura I kemi vlazni të likov I kemi vlazni të likov di brana Njonën 33 metre, njonën 93 E kam himë një shpinë likov Nihere, me ka ka zu njoni banjën e vetë Me ka ka zu që e shmën në bërë 1500 mark material keramik Pas 1000 mark sistemi në ujtë e kasi Sa shpikube e kje këtati Sa në drejt për drejt inë blan të e para i livëm Ti pje e pak u fi, veç pak, për e shërke në tapë alët Pi pritisa këtuji Drejt në branë të e për alivëme Allah-Allah ku këshin mërinja të Edhe neve që shtu dojnë minë alivë, si këti i kasunarit Këni kujdesë o bura Allah, këtë për e folur në këta, ju kujtoni që kja ha probleme kasuni, a problem ka hoxja po për dhirë Ki ash problem setar Ki ha problem në islam Ki ha problem dini Ki ha problem i kësa i për e nashka e s'kjegujt Ki ha problem të s'il në hoxja Gjemati duke me kuptu Ki problem kushka që e funë Par e zërë his, Se hecëja kam dërtin Kur kuj Sem ki problem funin e ka 300 shpi Pislupqarit mungrejt Me met katonin 150 shpi Mas dishin vedve Ape diska duke me maru Ape një 500 shpi Qushtu ki probleme ka thonin Ju jo qi duke si gjemati kuptoni Une e di qi ka njërës që e kuptojnë ndryshe Ama ju jo gjemati qi shdojnë ta kuptoje Une s'pjedojnë qi si shansë Po këthemi na pjalte tona rasulullah alayhi salatu sallam medina nuk e ka marru me ma parë fari broder nuk e ka marru me ma parë samafonin nuk e ka marru me ma parë treni ti si ka marru me ma parë kanalizimin nuk e ka marru me ma parë spitalin ti si ka marru me ma parë shkolla e pse frakei ti si ka marru kjo po e ka marru jamiën e ka marru jamiën se jami aj do t'jegoje çka do më thon shkolla në jami aj do t'jegoje çka do më thon spitali në jami aj t'jegon çka do më thon prend penda brona në jami aj t'jegon çka do më thon sistemi në gjamija e s'jegon shka dhe me thonë sistemi social në gjamija e s'jegon shka dhe me thonë ljufta në gjamija e s'jegon shka dhe me thonë shka dhe me thonë vlas në lëki kejtë të baza e s'jegon suti ma në gjami në gjamiës të dalin për jashtë të funksionojnë drejtë heke gjamië heke gjamië dhe sheke pikatunit beri kejtë pitale doktori për thot kjo s'muja shka e ka në najote kjo s'muja shumë rëzikshme kjo ka i Ama kjo e ka i laçin. Një dhelhi, e ka i laçin Peking. E ka aventualisht në no, universitetin e një gjuhës, as një mjek amerikan e ai këta 3-4 vjet që dujonë të thotë çakt mua rrezik me anë të asaj. Apo ndikon? Po radhim radhim mole mëskurat. Koku dugo radhish, pasadin vajspegë du. E saqo. Për jamani më shumë ai në e po mirë, këtu a ka mundësi këtu, dyqish, atë e ka mundësi ama këtu shumë kushton këtu a jam gjitha mundësi sa kushton atë e që e kështë përkëshë vini, që që për fare në se manko vete se në të godë për fare në se manko e qasë to gjë në gjirë në te me bojnë mabë gjërë jo, sa ti gjërë jo, sa ti ka të një Pasi ka thënë ajoja, Allahu Jellaluhu ka thënë Abu Hurra, me mallëgjinë me ta pshpalutë më. Muint me të. A zade, se ka duhet të po shkojn këto. Amatia, ta nuk zante. Se Zoti në Kur'an e thënë, "Kafon janë ndonjëherë kur të përmenë gjunoit, hinjuna mafal. Iza dh dukira, akhadatu lizzatu bil ithm. Kur të përmenë gjunoit, ai ai krenohet më lart, nënë më zot, hala më shumë, hala më të ulur. Se i kallzon se kjo ka gjuna. Më ta shirit dftërin temat, haquinë xhamit 4 mars më të mos, çka ki vona, 2 veta, 3 veta, 10 veta, 15 vjet. S'e ki vona, çka me të bë. Bon. E hajde burrë, jës ti ul no. 60 tota. Kto bojn rraf 15 vjet xhim. Ço bu. Es kau pa maize mramë, maize ramish, çka ka dalë ajo? Ai frutit, ai frutha, mfunin e mushkënie zez, ishte kanë këto. Kala pa aka, vë dimni për jashtë edhe a njërë sa ti, e ka parla për tofti, në funi i mëshkëmje, zezë i shkoni për tofti, me dini këtë i a penitilin, e li ka amitin këtë, ta marik, 6.000 mark, një penitilin, 6.000 mark, pëtë kështu agur, pëtë kështu, pëtë a i doktori jo, nuk a edukuhë në gjami, po në fakultetin e datë, halamën e halalën nuk halal, e kam thu, e kam thu medicinën shkendë, se kam thu din, e kam thu sh Për nuk e kamsu fë, nuk e kamsu ha Allah në në haram i mëtëa bashkë. Inginyerit, i kanëtën inginyyerit, abe mirë, o inginyërë. Aki pasi se kjesë minar aion, a lërgu për për për jamiës. Kër, minon e kashir, e kashir minon në ton, që të shë lërgu mëra. Po a lërgu për jamiës, minon e a lërgu për për jamiës. E kashir, që kash lërgu për jamiës që isha larguhu për gjamiës minoria, ku larguhod minoria për gjamiës? Atë harët kur përëshofi mështet total i rupë, po vjefë atë e a përshasë e larguh për gjamiës, dhe akonë në gjithme, ka shku të anë. Allah, Allah. Shkëm dhe minoria të anë? Hoxështë të gjali njështë i rokatën këjtë. O Allah, dhe jemi dëshurë, minoria të ka shku të anëna, atë që ka shku të gjamiëa të anë, po a do, pëse minoria të prej n 40 cm agenallë kalujtë, dhe me thonë pak kalujtë, unë e këthajnë me. Qëthajnë me në në nëme? Qëthajnë me nëme? Qëthajnë? Nuk aldotë. Qështë të qështë të e gri i post, edhe e gri u rëfoni pak, e shtimi ka qori a nëjtë betonin e ri, kjo shkenë të sarësht a shvartetu. Në kanë dojë që të landër të asën shka kalujtë e kanë këti drejtë, kjo shkenë të sarësht a shvartetu. Këtu sa problemi, mujtët me dhe i tu minorën, ka i katër osantin, e banë zhivë, s'ka problem, a vërtetu janë punu o këto punë në shkenë. Problemi a të të tërkot. Problemi a pëtë dinin se kam të su, inxiniringin se kam të su din, halonën e haramin me ta bashkë nuk i kam të su kurë. Dëpër shka duhet shki, hajde, që të njëzët problemi. Shka duhet me ta fru? Shparë zëratë e jipni kur të abitisi. Shka jip Së so, akur sëmë dhe primi, punë, organizimi, materiali, një are këtta bitisme. Kjo s'ka problem kjo, me këtta s'ka problem, kjo s'ka problem, kjo bitisme, u kri. S'am dhe ismërami, la hawle wa la kuwete illa billah. Pëse akur në gjamiës këhi, s'a falke, nuk karanë seshë dhe, nuk i ka bua Allahu zhëllë në zhëllë në ibadet, nuk e din shka, nuk e di shka ato thonë. Hoxha, doktorin e për mënë po, inginjerin po hoxha ka rejni. Hoxha, hoxha për një adish Për në kashlu meker prë. Ha, shababu? Kashlu meker. Për pa e për prish kë? Për për prish, për po kërë për prish, për kërë për fundamentalit. Kërë për teroristaj. Nëj se për prangë një. E për një doha, më jabon. Më jabon një doha, për. Ejo. Këtë alë, këtu këpë unë. Më i rëmë i vështë. Për e marë vështë. Blokin, letrat, advokatin, vizoren, më më rëmë e shka mu mordesh një pashret një 20, një 30 më stashoj gartë shumë mi dhonë dhe dishka mi dhonë dishka mi dhonë dishka se kam i abodohan mekërës babës e valla ka një herë e poshom ka një herë e poshom mirë ja vdojnë përra valla mirë ja vdojnë pashasot qaj hoqë shka ju vend në borë edhe ju u du një me lezumë u du një me qenë të meshëm qaj ju vend në borë edhe në thotë E vendollë shkruese për në mapo do diçka për të thaj mirë javën. Mirë javën pa shajën. Ti aj doktorish apo javën mirë, elaj javën mirë. Bëtahu, e po ta bin. Si ta dish kët feti, se ja filin duhet me ta qluhoja. Duaj me nekres duhet të bëhoj. Duaj me vaundrit hoj. Duaj me zopret hoj. Duaj me peshkirit hoj. Duaj me çelimë soj. Duaj me vludit hoj. Keq hoj. E mir, po prej këngë sot e feti, ti thot çka diti? Shkape çelën punë, t'ka mer ti i si musliman më bon. Un ta fola vogëna po, se ti zdimë pa l imam. Un të bën apo e din, se ti zdimë pa mendim. Un ti bën a ke djoha, se ti a fjon ti më bon. E po mirë ta vllavë jam, si xemot. Çelën pura tu ti e di. Un e di si xemot, shumë pak, shumë pak pa pak të hoca duhet të di. Shumë zon aty duhet të vitiznë. Allah Allah. Tekë shumë ehrën apo. Thuçë, thuçë. Nuk e dorësh këtu. O zot. Keta e kam lëshuaj për hirë sunnetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam për të lutën që të mabash kabul u krize që këtë azime thonë që të me eker e kam lishu për hiren e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam e mekër sati sunnetit ati ban ma kabul që këtë adih pashë a zotin që mod këtë këtë këtë dhëja këtë johë ma shumë të qëka shurë thot këtë këtë këtë këtë dhëja këtë dhëja në soë për thot e bura hani e pili, mos bani, e dën, ozor, osmira, edhe tini mastrat më zbani dhe e të mastrat qikë nuk i dëm ja të jëzër të jëzër njës mira edhe me edhe e fati ha mirë, qëketa, si dime të unë kurë, që në hëzë, qëketa, qëketa, jëzër ata dhe sa jë largë të uru sa jë largë dhe sa jë ngarë po ti edhe hëzë a jemi shumë nga ama ti shumë për po tërplohësh ti shumë për po dërdo, ti shumë për po do kësa aji një pun të moda, të ebo ja, Për qëtë gjëmat e jënë jo, gjëmat e ndërësëm nukash e dukum me bën lutë janë e monë ka të shkojë. Po mërë edhe së ta ka shku punë e lërgë, njërën e gjë kishë hangë në krimi dëhonin. A, a, a krimi dëhonin, që shjo, janë do krimat vitë, shkurë trasë, të ma vitë pili, e ha dohonin. Ka shku të horë, a, a gjë ka pa një hojë hangë, me o një hangë, me o një hangë, me o krimat. Ko lajë. A po Gjefri ta? Po kis A, cëllavia, kej, ti hangrëm, kej. A, e të ta është milë. Shti këtuti, ke shku vëllavë jam i dëshur, si ajë baba jam e o vëllavë jam të ajë parati doktorin. Që kjo atë në gjohë? A, kjo është mu e aronë, kjo, veshë në Filipin. A, po ka lash. lash. i lashë, që të apë ka, në që të apë shku, për kërimat ka i lashë, ha? Dëma në kalemi dhe në në letër. Ua kërimë. Dë ja, amenër, kjeri, mështë. Do kanau gjet me mel për ditë dy, ka rafaqën e arti thosë tonë ma te lashe. Ku më gjeta, ai ka përvetë, ai ka përvetë kamë ka më eh, ka akrimë. Eh, marrë gazet letër, çite nuje dhe shkolla ditë të rasab. A eri dikë ti çe? Kë çe ka qumi vadi drasa da se krimi pi ajon ja ka shkruaj letër hoja, ja ka shkruaj letër. Krimi ti ka bos selam mos i ha. Mos i harroj, edhe Selim krimi ka mos selam le hoxë, mos i harë. Edhe ja ka dalë almë mos mio. Po burr, krimi azi gado. Shkërini, adi shka dohë? Shka dohë mikrobin ti kurekime veti, shka dohë? Po? Kënë i cilin apo? Shko në barënatorën të vëqtësia sa që? Ka ilasën. Ti moja? Me punë, ditisët punën me tamë. Masl Masluri me dinin, o burë. O ju në mojë, o jo gjallarë. Si t'jeni o gjallarë, o ju gjemotë, si t'jeni gjemotë. Masluri me normat fatarë. Masluri me këtë islam të ki islam nuk ka që i vogërë. Ki islam nuk ka në kamësuh me shkut Në pic çka më bë komi dohonit. Ki islam na ka dukumë skumi bë të vëllar më mësu çka më bë krimit tim thënë. Keq për djijë me Murtazelah. Krimit tim thënë çka më bë, jo krimit dohonit çka më bë. Krimi dohonit, doktori i dohonit. Krimi i shëndetit, doktori i shëndetit. Hjerët, krimi çakahin shpirtin e njeriut, Kurani i Kerimit na më thon drejt edhe çfarë çka më bë me ta, edhe çish më umrëresh me ta. Siz modhe, nehara për djathmolë burra, pset, pset manipulojnë kjo fe. Pset luhet me këtë dinj, për shkak të luhet me norma të Kur'anit dhe i Kërimit, siç i ka thravesi, njoni ai mali, njoni krim, njoni aq çetrë, njoni aq çetrë, njoni aq çetrë. O burra, fa ajona ka kështu. Fa ajona çetër tani. Shkall fa ajona, fa ajona sistemi. Fa ajona rregullore, rregullore e njerëzit. Resulullah alayhi salatu sallam Medinë, thotë shkak më sfale ka marrë xhaminë. Ma xhamia është vetëm pune ka bu, ku do ko njerëz? Tëvon punë ka bën masjidhë mirë. Masjidhë jamiës, m'në hare e ka bën vllazi Lëkin. U jamtëri në djollë mirë. Masjidhë jamiës e ka bën vllazi Lëkin. Njëri me çetrin e ka bën vllah. Tiketi prej Mekës, tiketi prej Medinës, tikete kike vllah, tikete kike vllah, tikete kike vllah, vllazi Lëkin. Gurin e Tret, e ka ngul Gurin e Shtetit. Gurin e Shtetit, formimin e Shtetit Islam. Pra tri baza, Xhamia numër 1, vllazi Lëkin numër 2, edhe baza e Tret. Formimi i shtetit në baza fetare Në baza islamën, në baza kuranore E pra, kuri ka nuk të tre gurë gjëmot Shka kanë shfar dë me thonjë një kanë pas Kto që shfar dë me thonjë një kanë pas Guri i gjamiës një Guri i vlazilëki dhe Edhe guri i shtetit tre kërën vitin një mi, një shtetë, një valutë, e ka pa dhejnë në dirham, një mi vetë. Mas një mi vetëve, tasë që në vetë valuta, që të reka pa dhejnë një lirë, një mi e tasë që në vetë di valuta. Pëtë e a thu kështu, pëtë e gurtë në fundë shumë forë, kërë e kemi lënë në këto, kemi lipë gurtë për më në qupi lëndoni, për formimin e shtetit, Kur ikim elim gurt ti Parisit për formimin e vllaznit Lucky. Kur ikim elim gurt prej dërminin për për ndërtimin e xhamisë. Na kanon. Me këtë projektin na kanon. Vllaznia Lucky duhet të jethn baza kombtare. Ani thelet, jethn baza kombtare. Ka kundër të jethn baza kombtare. Po na do t'jalojmë edhe një model, ni shtoj, i thoin gramatik moderne aneks. Dot ja do ta aneksojmë pa ndriçë, ha. Me kush që jo shittar? Çetrekani lazi juve ndënyon më tani fli. Ah, Sami. Rezepti Berlinit, recepti Londonis i nisi 1893. Çernici në katër vjet, kërkan mos e jo, apo forkeshë? Jo, ja, se kanë korxhë, da obetën. Tamam, an miku i jot e ka arrit suksesin. Ti më shumë duhet me prishmo. Ti më shumë nuk duhet me prish. Araaf Modelin për lëndorin 1893, ati Arab, që tërkën kërkën të skimër, e, eh, aflat arabis, jo, kur gjose kam, u bitis, u kri, Turku, marrë eh, asma fa ka shku larkë, e eh, ka turqizu islamin. E shka po fojnë? Pe e thërë këtë iloni e zonin, turës kim e kam. E shkëtë turës kim e kam. Njoni e zonin turës kim e kam. Njoni e zonin Albanë kim e kam. Njoni e zonin bëshnjash kim e kam njën e zonin ndëreziski, njën e filipinski e ta mamë tamam, ma shumë të meqmit nuk duhet me i kaldu ma shumë të meqmit nuk duhet me i kaldu kjo do me thonë që mon me e mor njën e aspirinin të doktori e me e pi njën e aspirinin shqip unë e pi shqip aspirinin se ki a shqip tak përveshi e dhe trus me gisht unë e përshqip përveshi në e tim njën e turk të unë e aspirin, aspirin amadi tur që e pi për unë aspirinin përpër Porun se ke tur çepi, e mirë rëvë, jam i dashur. Asha ja fëmijë lot, ska na bashkon. Ku gripi në dënyor? Po. A as për këtej punet grip në dënyor ai një ai po. Çi spihetaj? Në Francë pihet me shishe u i përgojë. Në Gjermani pihet me shishe u i përgojë. Dorçi pihet me shishe u i përgojë. E këtej gripaxhit në dënyor fëminira, ka vëlla po. Se këtej musliman duñë i flamë se ka vëlla. Ku she ka lën kët krijesë ka çomaku. Ë ka lë televizori ja e ka lënë revista e jote e ka lënë kanal e jote e ka lënë politika e jote e ka lënë hojalar të tu me kurz dhe setar me kurz dhe zlëbnik ama ka hibë në kurzi me s'jegu islamin rajnësor me s'jegu islamin rajnësor me s'jegu islamin veç gjohaja dhe lutje edhe rituale i babet namaz dhe qatë ku e sosët namaz dhe haji mësë fol dhe nila kanë e helbet se ben ekstremizëm tëne ku shumë fol dhe këso? O jamëra. Ushka kish ditikme, Fakulteti i Ziti. Çka kishon? Tuan çaj lapi çka ka folur edhe amhas namozet e tanë, ekstrema është ai. Inshallah me izin Allahu xhallaluhu xhallahu. Do të mundohemi të bashku me xhamatin. Do të mundohemi së bashku me Allahun të gallat. Të diavojm buklet ton me dijen e harë për gjithmonë, se ekstremitet te na nuk ka. Ekstremitet te na nuk ka. Pa lidhje te na nuk ka po te na ka një gjë për mirim, aya xhegini vogël. Premierë asht, mos as biegi me Vogel, as biegi me Dabat, as fars biegin te Troje, përkat islamt mahal si e kemi, e sa as tremu ashta njerëzit e kanë mori noti. Ça çum as tremu, thashë njerëzit e kanë mori noti. Allahu xhallahu ve xhallahu. Jemaatën dashunë abafta mundr, që dinin din ta yolim. Tha an ta yolim, kom bin kom ta yolim, ditë diturin dituria ta yolim. Dietarën dietar ta yolim, plakun plak ta yolim, smit smit ta yolim inshallah. Elosim Allahun me sinqerim te kët ditë mande. Si ta këtë një jetë me naqurë shi, inshallah, ne aqon rahmatja, rabbelalemi. Si ta këtë një jetë me naqurë shi ozot, mëse shëndron azab, mëse shëndron humje, ato bimë që ka i kemi ozot, rruna i prej të lasheve të cilët, prej onës tonë e mund me ardhën formë pagjesës tonë, shumë shpejt edhe shumë fëqishme, si ta këtë një jetë me naqurë Allahion, na i qotë vogla, na i qotë sa mujnë me i baj, na i qotë sa asë na damtojnë. Pargje, kem t'i mësu t'odhë në gjami. Njerin këtë bodhë gjëmotën dërshëm jeton në hatë dhe i knasën. Përshka se i për ka pat disa cilësi para veti, përshemblë, shëndetit, pasunir, grun, kërën, smijen, arën, bachen, grunin të një pitë, edhe akeshë. Akeshë, aja akeshë dhe më thonë e ka sërëngu dorënë. Unë me tra, shtim të odhë. Kërra me fletë, kur kërra me fletë, i kanë kriz 10 19 saati Madrid i kanë kriz brit keq shtëpir unazat e kurrit në shtëpi ka libër i keq joni gjem ka kalzu, ka du çka ka bën sot kishome flet drejt ndrej ke di më flet hallalla më flet vazhdo u res di më flet drejt se jam këtu dajma ta diskutoj patkallzoj pa shë, zotin mos i kallzo kërkuj tash unë pa ar xhumoja nuk kallzoj zë moja kërë të vellë ama nuk kalzojni me emën se ti unës jam të rellu po ras i kap spontanë ma shumë i bukur fa kamra me fletë në drejkë vesht i për të kalzoj pash zote mësë i kalzoj kur kuj jam vesht me pijama së kur kur mazdarke për bjumë jam vesht me pijama së kur kur mazdarke për, për natë me fletë dhe për të bajnë zot vesht kër e kam po vetën midi së borit kër e kam po vetën Eh, sa po mirë, me të suboret, në suboret, sa problem. Unë hemën ka sudal për javë mikdo. Jo si nikon xalim e pa kjo çishka krij. Sa më jo. Sa ke problem se ke shdal në borës e kanë dit. Problemi vike, mare, pse, ka them nikë barret tek atë jam këtu. Siç me një mrenëra, këla burri. Çi çikinjeri a janë? Çka kesh? Agzu, ora, beleçeti fara, tarrok i gruja, pasunia, çerrri, hoteli, biznesi, butiki, agjencia turistike, balloni karta. Allah Allah përshimi deti, tonë e majtë mërave piki i këzume, në këtë dënjo, së është gati që dënjo me të atartu shtekë, në pizhomat qëtë përgjome, kiva shkalt një po. A po dhe në shpind ku jetu jetu? A po dhe në shpind ku jetu a, shpin ku jetu? Për të pithë, me e për të i kalin në matë tëren në dënjo, me e për të i kalin në matë tëren në dënjo, për të i kejtë ku valve, e në shpind t E fëkë ka, pokë ka, spiqti. E paj korsporëra, çisbuker. Udhëm traktorën smaj, udhëm traktorën gjat, udhëm çese ka kria, udhëm çese ka sfina. Papa men shpin ku je ty e ty? Pran kamë gëlekoken. Skamo kesh bashkolaj, ani deni hare, ama kamo kesh shum. O Allah yon, e oni harf lusim namazul juma kabul den ajna rabblalim. Dek miteton ska kandej deri tash, rahmetin etan gurat etimes brita ya rabbal alamin. Ato ska jan jal banja mundet jetojin fort. Edhe të jetojnë fuqiçë me vllahën, edhe të jetojnë në Islam, me Islam të marrojnë me ispramin e bashkë, ndër hijen e flamurit Muhamedit Mustafa's vit refikimit li'l-Fatiha.